ЧАСТИНА ВОСЬМА СЛУХИ ПРО чарівника І АБУ РУЇНА Всюди темно, тихо, глухо, Напружає око й ухо Абу Касим всяку мить. Та дарма, мов у могилі, Незвичайного не в силі, Нічогісінько зловить. Та зла доля, хоч не зрима, знай очима злобно блима, і слідить за ним слідить. Лист шелесне, гілка хрусне, пес загавка, хвіртка лусне, а букасем знай тремтить. Вбіг додому за хвилину в ліс у ліжко під перину. Богу дякує, що так все пішло йому щасливо. Та зладоля, хоч ліниво, все повзе за ним, як рак. Як все так вона зновила, і кому найперше відкрила, все втопила в пітьмі ніч. Та досить, що до схід сонця, від віконця до віконця, біглася кумедна річ. Вартовий сказав Селіму, а Селім знов Ібрагіму, а від цього чув Ахмет. Від Ахмета дід та баба, а від цих ціла громада сей нечуваний предмет». Сеї ночі, в пізню добу, край халіфового гробу Хтось стогнав і землю рив, щось шептав і щось мурликав, Знать, на чистих духів кликав, потім скарб у землю скрив. Мусив бути скарб здоровий, бо мішище двокірцьовий, Як він там його заніс? Певно, не о власній силі, а за ніс і при могилі закопать на рая в біс. Скарб у землю закопавши, притоптавши, приплескавши, Він те місце так закляв, Стражник чув на власні вуха, Щоб відразу впав без духа, Хто б копать там починав. Вдравши вчинок сей поганий, чародій той окоянний Знявсь угору на чептах і через паркан лиш фуркнув. Вже ж тобі з його так штуркнув, аж згадати теє страх. Ну, та стражник не таківський. Вчинок, бачачи дідьківський, хоч земниця ним трясла, за чарівником тим адським Повз по вулицям багдадським Геть аж до його житла Ледве рано зазоріло Донеслося вже сиділо До багдадського судді То суддя від тої мови Схопивсь на челе на лови. Го-го-го, вже ж будь біді Чисто вмившись Помолившись, поснідавши та й убравшись, мовив він до посіпак. «Зараз кличте вартового, чародія нам ось того, нині треба ще нагак. Як для зла, то вартового і шукать не треба довго, він і сам десь близько ждав. Пан суддя?» Вже в уніформі, з вартовим по всякій формі, протокол, як стій списав. А тепер, гляди, небоже, докінчиться діло гоже твій найперший заповіт, правду своїх слів докажеш, як нам зараз же покажеш чародія того слід. Пан суддя в одну хвилину вдяг тюрбан на головину посіпак. Узяв сім пар І готов був до походу Хоч вогонь, а хоч у воду Мов казак той на татар Рушив похід вулицями Та не просто манівцями І що хвилі різ, міцнів Бо що крок юрба цікава Чуючи, якась справа Пристає до них з боків за малої півгодини натов блюду незлічимий гоготів, неначе грім, вулицями плив, як слиж вивсь, аж нараз спинивсь і стижбивсь там, де касимів був дім. Вартовий сказав Ось тут він, пан суддя сказав, Мабуть, він ще не вилетів, ще спить. Ну, коживо, живо, як найтихше, з всіх боків оцю хатище щільно треба обступить. Люди хату обступили. Та гармидер учинили шум такий і гук, і рев, що збудився абукасем, до вікна підскочив разом, зловлений, мов сіті, лев. Ще не знає, що за штука. Вже суддя у двері стука, вим'я права відчиніть, а народ реве та кличе, де ти, клятий, чарівниче, в комин на метлі не їть, а букасем відчиняє, весь тремтить і сам не знає, чи живий він, чи мертвий. Пан суддя відразу к ньому. Ти господар цього дому! «Бе, ми знаємось, старий!» Тут всі люди, мов, здуріли, засміялись, заревіли. «Абу Касим – чарівник! Он, хто зорі краде з неба, Он кого спалити треба? Стережіть, щоб нам не зник!» «Люди добрі!» – мовить Касим. Та суддя як крикне разом «Стій! Ні слова!» ні мурмур. -мур. Хлопці, гей, для остороги! Разом в нього руки й ноги, на один зв'яжіте шнур!» Абукасима що щосили, у обарінок скрутили, положили на поміст. От тоді суддя сідає і допроси починає. Що-то Касим відповість? «Як зовесься?» «Абу Касим!» Чим же єш ти? Хлібом, м'ясом. Люди, чуєте? Блюзнить. Хліб та м'ясо він вживає. Ласки ж Божої не знає, Що живими нас держить. Маєш нам тепер сказати, Як не хочеш, щоб уп'яти, Ми пекли тебе огнем. Що за чар вночі ти діяв? Де яке ти лихо сіяв? Говори! Бо ми почнем. Люди добрі, стогне касем, Хоч печіть, хоч бийте плазом, в чарах несвідомий я. Капці, капці ті прокляті, тільки хтів я поховати ось уся вина моя. Що брехуне ти проклятий? Капці хтів ти поховати? Чи здурів, чи дуриш нас? Зараз все признай для суду, бо як ні, то зараз буду з шкіри в тебе дерти пас. Бідний Касим стогне оха, заїкаєсь та потроха, путуючись в купі слів, хоч безладно та не складно, та тим більш для всіх принадно своє горе розповів. Та чим більш він плакать хоче, тим сильніше лютри гоче, аж тримаєсь за боки. Лиш суддя, мов чорна хмара. Брехо, жде на тебе кара справедливої руки. Хоч ти крутиш і циганиш, але нас не отуманиш. ну ко зараз нас провадь, де ті капці поховав ти? Та як втім не буде правди, будеш тяжко відбувати. Тут зайшла маленька хрія, як старого чародія аж до цвинтаря дігнать. Чи йому розпутать ноги, чи тягнути край дороги, чи для нього віз нанять. Бачте, вірять мусульмане, що як лиш на землю стане чарівник, то дітчих сил набереться, напоганить. Всіх одурить, отуманить, Щезне полетить без крил. Та на те найшлася рада. Вміг його, кричить громада, Вперли Касима в мішок. Зав'язали чуб, до речі, Два драби взяли на плечі, Проселивши надрючок. Як колись із Галааду Добрий кетях винограду Два жидове взявши враз на дрючку несли під гору До жидівського табору До Мойсея на показ. Так у місі над рючині, Абу Касим бідний нині На кладовище чвалав, А за ним суддя престрогий, А довкола Люд премногий, мохрухливий, пестрий сплав. Та ось збилися тісніше, стражник мовить, ось це місце, а суддя розпутать міг. Виліз абукасом з міха, та слаба йому потіха серед тих людей усіх. Мусив місце показати, зараз кинулись копати, живо капці віднайшли. Втішились, мабуть, капцюги Спана свого наруги Та й що їм не гнить в землі Абу мов розбити Сумовити, не сердити На ті капці кинув зір Ну, програв остатню пробу Вже тепер лягай до гробу Але капцям більш не вір Ой, Зітхнув бідак, похнюпивсь, тим часом суддя насупивсь і до касима мовля. Свято, тате, тле мерзенна, твоїм ділом оскверненна ся посвячена земля. Варт би ти за затеє, Та щоб місце те святеє, Смертний присуд не сквернив, Облегши свої калити, П'ятсот п'ястрів заплатити Мусиш так, як завинив. Триста п'ястрів на святині, Сто мені за труди нині, Вартовому п'ятдесят, Решту на веслю цей чесний, Ось присуд тобі чудесний. Всі присутні верещать, а Букасим на коліна. Пане, це ж моя руїна, де ж ці гроші я візьму? Та суддя рік по хвилині, як не зложиш їх ще нині, помандруєш у тюрму.